Ehe hey, kama hey, hey, mimi na vijana hey, hey, hey, hey. kwa hiyo mimi ninapokuja hapa nataka uhuluma alafu na nikoso labda unanikosesha msingi wakosa la mtu mmoja hiyo inakuwa mimi naifanyaje hayanihushe kama kuna mtu amewakosea madaktari basi serikali ina jukumu la kuwapatia hao